Виявилося, все тільки починається. З допиту, на якому Андрієві ще не доводилося бувати. Мене звати Віталієм Олександровичем», – потер пальцями, почервонілі очі чоловік за столом. «А вас як? Де працюєте чи навчаєтесь? Домашня адреса». Андрій назвав ім'я та прізвище, далі дістав з нагрудної кишені піджака студентський квиток і поклав перед чоловіком, який назвався Віталієм Олександровичем – ти розгорнув маленькі цупкенькі палітурки, прочитав. Студент медичного інституту. Отако, і який курс? Третій, там відзначено. Живеш у гуртожитку? Андрій Кивнув. Адреса? Вулиця жертв революції, 4. А родом звідки? З Житомирської області, з Андрушівки. Ким де працює батько? Головний бухгалтер? Райс пожив спілки. Мати? Закріниться в майстерній пошиву. Брат і сестри є? Є сестра Антоніна, вийшла заміж за військового медика. Він служить на станції Алонка. Це БАМ. Сестра недавно народила, зараз із малим у батьків, у Андрушівці. Батько на фронті був? Ні, він 35-го року народження. Родичі за кордоном? Про таких ніколи не чув. Ну що ж? Задумливо зів погляд понад Андрієм чоловік за столом. «А на факультеті як справи? Чим живе передовородянське студентство? Чим дихає? Які настрої?» «Та які ж?» – розгубився хлопець. «Ходимо на лекції, футбол граємо. Минулої осені всім курсом їздили в Ленінград, були в Ермітажі, в Петергофі, бачили знаменитий фонтан Самсон. А до Аврори навідувались?» «Ну як же ж без цього?» І біля Смольного були. Суспільно корисною роботою займаєтесь? Звичайно. Ось недавно ходили на суботник, якраз перед урочистим відкриттям музею Великої вітчизняної війни. Прибирали територію. Стояли також на бульварі, коли проїжджав Леонідий ліч Брежнєв. «Що значить стояли?» – скинув брови Віталій Олександрович. Ну, з квітами стояли, з пропорцями, вітали генерального секретаря. «Так, – пильно подивився з-під лоби Віталій Олександрович. – А навіщо ти йшов до пам'ятника? – Хто вам сказав, що я йшов до пам'ятника? – осмілів Андрій, сам того не сподіваючись від себе. – А куди ж ти йшов? Тебе затримали біля самого входу у парк. – Неправда, мене схопили. – Затримали, – ворвав чоловік за столом, – затримали. – У нас людей не хапають. – і «Ні при фашистах живем». «Розказуй далі». «Я був ще за перехрестям, а йшов у ракторат. Це одразу за парком, трохи нижче по бульвару». «Чого йшов у ракторат?» «Не знаю. Методистка на факультеті сказала, що мене викликають для звірки документів». «Прізвище методистки». Андрій назвав. «Як дружно ви всі викручуєтесь», – засупів Віталій Олександрович. «Наче змовилися». «Ти тут, на цьому стільці, вже двадцять шостий, і ніхто, виявляється, не йшов до пам'ятника, а біля самого пам'ятника тьма народу. Де ж вони там беруться, якщо туди ніхто і не збирався йти? Де, га?» «Не знаю», – спохмурнів Андрій, відчуваючи, що віру йому наймуть. «Я йшов у ректорат». «Та чув, я вже чув. А ти знаєш?» – подався вперед усім тулубом Віталій Олександрович – «Що я зараз напишу рапорт, і завтра ти вже не матимеш ось цього?» Він помахав перед Андрієвими очима студентським квитком, і хлопець пошкодував, що так необачно виклав його на стіл. «Вільнодумство розвели, радянська влада їм не така. Та радянська влада вас грамотними поробила, стипендію платить, щоб ви навчались, людьми ставали, країні користь приносили, а ви...» «Інтернаціоналізм чи русифікацію?» «Читав?» «А що це таке?» – несміливо перепитав Андрій. «Не прикидайся, не корчи з себе, ягня безневинне. Думаєш, нам не відомо, що серед ваших студентів поширюється антирадянська література? Що сам видав читає по ночах і пасквіля Івана Дзюби поте передаєте одне одному? Не знає він, що таке інтернаціоналізм чи русифікація, бачте». Так ми й повірили, каже, чесно, читав? Не читав і ніколи не бачив, твердо сказав Андрій. Чоловік, який назвався Віталієм Олександровичем, дістав сигарету з шухляди столу, прикурив, пустив об'єкці в кудиму. З тобою будемо розбиратись. А зараз тебе проведуть, і ти напишеш усе, що мені сказав. До найменшої дрібниці напишеш про все, що знаєш, ясно? Хто у вас на факультеті в гуртожитку підкреслено говорить українською мовою, на які теми веде балачки, які анекдоти розказує, які книжки читає? Може, щось чув про таємну молодіжну організацію Тарасове коріння? Тебе в неї часом не агітували?